Atëherë Zotit duhet të shofit e këti dy gjona Dhe ti me shpes në Zotit duhet të fitesh gjenetin Një Ti të kesh vullnetin Përfitur gjenetin Ti duhet të kesh vullnet Kështë kushti i par Dhe kushti i dyt Të mundohësh Pa dushim që për të dyja Këta ti ke nevoj për ndime në Zotit gjelë në gjelalu Kështë të që kërka për i Zotit Lutu Allahu Gjelle Gjellalu Lutu Allahu Gjelle Gjellalu t'ja për vullnet Sa ka që është kryuar Gjennetit? Shumë kohë, apë janë Që është në kohë në kërë Zotë Gjelle Gjellalu Ka fjëduar kryimin e kryesa vë të ti A është vjetruar Gjennetit? A ka dalë jashtë modë? A e në prishpeme të gjenetit Lumej të gjenetit Hyrit të gjenetit A e në plakë gjithë kjo koj që po presin Të dashurit e tyre dhe burat e tyre Në nga jeta kësaj bote Jo As në nga këto nuk është e vërtet Atëher Pëse kjo dëmbelizim, pëse kjo hutim Pëse kjo ftohje Që në anodhë në eve her më sëhere Nga adurimi Nga dashuria për Zotim Gjelle gjelalu mu Në dashuria për xhenetin e Zotit Xhelalul. Ma kana minni fi zamanin. Apo vjerjetani do thot se eti për atun. Ku shjeti që mëfitu xhenetin e Zotit Xhelalul. Çi pse e bën çe? Sikur i thuati paktet, paktet e drejtë, jo, sa të drejtë. Xheneti i Zotit Xhelalul fitohet Fitohet le. Ya men yara. Ya men yara. O plaçka e Zotit ti nuk je e pavlefshme. Ë nuk je, s'ke një vlerë. Ti je shumë e shtrenjtë, po shumë e shtrenjtë për dëndelat. O plaçka e Zotit e dalën treg. Aty nuk mund të marri në 1000 Vettëm se një, jodë O plashka e të gjithë më shirë shmi Ku janë ata që dhëmë me ble Ku janë mështërit, klientela Sepësa e ka dalë Në trejkë me të shmimi Më të bëhjë Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alamin Sallallahu wa sallam wa barak ala abdih wa rasulih l-ameen wa <coughs> ala alihi wa sahbihi wa attabi'in wa ala jami'i man sara ranahjihim wa terassema khutahum ila yomid deen Allahumma la ilma lana illa ma alamtana innaka anta l-alimul hakeem wa zidna ilman ya alim Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima alamtana Allahumma ina nesaluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amelan Mëtë qabbala Allahumma jajal hëza mëjlis mëjlis mëbërëka tëtë nëzël fëhë rëhmëtë kë wasakënëtë kë tërgshahë bëjnëhatë ha mëlëëikëtë kë Allahumma jajal në min al-ladhina tëdhkurëm ndëk min al-ladhina iza qamu mëmthli hëzih mëjlis nërda hum mënavin min al-samah anë qomu magfurene lakum qad buddilat sëyëtë kum hasënatë Më emënë allahu tajit mëshir shmët msh Afaronojm Allahu xhalla jalalu zotin krijuesin e botrave. Bekimet e tij, mirësitë, paqja dhe mshira e tij, qofmi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe, ta dhe ti, Jelaluhu, ti, padushim, anjështi anjështi Jelaluhu, me gjithata që ndjekën dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, i lutemi Allahut xhalla jalalu të na ndrojë për diënësti, padyshim, ai është i gjithditori, ai është i urtë. I lutemi Zotit xhalla jalalu me emrat e tij të bukur, me atributet e tij të larta, që kjo diënë që ne marrim të jetë argument për ne, jo argument kundër nesh. Në ditën kur do të takojmë Allahun xhallaluhu ati ku nuk vend dobi as pasuria as pasardhësit vetëm se själma e pastër dhe dashëndosh lutemi Allahun xhallaluhu që këtë takim këtë mëzjis këtë kuven ta bëjë të hajë të bereqetit për ty në takimet ku Allahu xhallaluhu e dhënë mëshirën e tij në aty në takimeve që i rrethojnë njerëzit me lajket e Zotit xhallaluhu për aty në takimeve që, që durat prej Zotit gjithato që prezanton marrin qetësi shpirtërore Për aty në takime që përqohen njërzit për ty në dikusht tret nga qillë dhe thot Qohu një se jo në falë gjitha gjunahet e zoti më kate të ju a ka zëvënsu mëse vabe Allahu në përmend aty e ku është ai si që jemi mletë të të në tokë për hirtë zotit gjellë gjellalu Së <coughs> pari dhe para zjithash dëshmojmë para zotit gjellë gjellalu hu për të që e ndiejmë zemat tonë në moment të tilla kur takohemi me vëllezër se duam për i rrezot Zotit xhallaxhalu xhelaluhu sallallahu c dhe ta kemi këtë pjesë të adhurimit dhe të besimit në peshorën e ditës së gjykimit, atë ditë kur do të kemi nevojë për gjën më të vogël për shpëtuar punëshkimin e Zotit xhallaxhalu xhelaluhu. Sigurisht njeriu sa ka ardhur në jetë në kësaj bote dhe derisa t'argohet prej saj, nuk është gjë tjetër vetëm se një udhthar ashtu siç e ka përmend Zoti xhëlal Gjell në Kur'an por thot alladhi khalaqal mauta wal hayata libalwakum ayyukum ahsanu amela Allah është ai i cili ka krijuar jetën dhe vdekjen për të sprovuar se kush do të bëjë më të mirë. Santi Ibn Khayyim rahimallahu taala nga fjalë të tij të bukura thot njerëzit janë në udhëtim nga momenti që janë krijuar derisa të vendosin valizhet e tyre në xhenet ose në xhehenem e kështu njerëzit do t'jen në të tim dhe jam në të tim pavashti se kur do t'zgjohen nga kjo të tim ka njerëz se zgjohen nga kjo të tim. tim në momentin që bijen gjum në sytë e njerëzit mirë për nareditet a një shgjimi për njerëjun e shumë mirë do t'ishtë e përshtat për njerëzit e hutuar thënja një poeti arab që le thot o se tara idha men gjelër gubaru e ferës unë tahtë të ke en himaru dha shofësh ma se ti ki pluhur i sekriti këtë hëpëgëmarit apo kalit. Kështë realiteti i kësaj bote dhe njezit të hutuar në të. E me që është odhtim i jeta i kësaj bote pa të dushim që ka nëvoj për orientim, ka nëvoj për odhëzim, sepse nësë kemi parë në një odhtar që të lëviz pa pas disa mjetët që ose shkaqje që ndihmojnë atë në udhtimin e tij për të arritur qëllimin e tij. Çdo dhe njeriu në këtë udhtim duhet të ketë ato gjëra që e ndihmojnë për të qenë i suksesshëm në udhtimin e tij dhe për të arritur knaësinë e Zotit dhe xhenetin e Allahut, xh l, xhelaluh. Ka <coughs> nevojë njeriu në përgjithësi dhe besimtarin në veçanti për udhtimin e ayetit të mori përgatitën e këti u thimi që quhat e zahireja e zahireja për në ahiret e për nëjësit Zotët Gjellë Gjellalu hun është takuaja, frikën dhe Zotët Gjellë Gjellalu thot Zotët i madhu e të zëvu edhu fe inë në kajra zadi e takua e pa isu nëse përgatitu një mirë për u thimë e pa dyshim që ushqimi mëj mirë ose përgatitja mëj mirë që ju do të merë një për u thimë është takuaja, frikën dhe Z gjelalu hun është mirë që njëri ju në këto u të tim të ketë një mjetë të mirë jo mjetë që e mashtron njëri ju duke si kërë jetës shpejt mirë për nuk jetës shpejt ose e nisë shpejt dhe pas taj pa e nisë pa e aritë qëllimin e ti se e shemën dhe për cilin të të jamëris ose minën mëmbetëse la ardhën katoa ola dhahërën ebka aji cilin gutët asë nuk lën kafë zhjall, automjetin nuk e lën tjetoj, po edhe një fosisht qëllimin e vetë nuk e arrim. Që që duhet që një në këtë uthtim të marrë një automjet të mirë dhe të sigurët, a i përbëhet nga tre përbërës, dashuria, frika dhe shpreza. Kjo është automjetin më i sigurët që të qëmë gjenet dhe të qëmë të kalahu gjële gjeneluhu. Së cilë që udhton ka nevojë të ketë një hartë që ta udhzojë po rrugën e tij. Sepse nëse ecën pa hartë, niset për në Prishtinë dhe, dhe do të shkon shkup. Kështu që ka nevojë për një hartë besimtari në udhëtimin e tij. E kjo hartë është në Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në zeltu terektufikum ma intas temasktum bihima lan tadhlu abada. Qamlën në mesin tuaj dy gjëra, nëse do të kapeni mirë do të shkëngoheni mirë për ta, kurr nuk do të humbni. Kitabë Allahi Sënëti Libri i Allahut Dhe sënëti Pra tradita e profetit Sallallahu alaihi wa sallam Es që arruar në një hadith tjetër Ku pejamehi sallallahu alaihi wa sallam Thot Ma ana alaihi wa ashabi Aja që unë kamlem Unë edhe shokët e mi Radiallahu ta'ala An hum Pa tjetër që nuk tim Duhet kesh miqë dhe shokë Sëpse pejamehi sasem thot Rakibun shëjtan qëse një u thonë vetëm është një shëjtan qëse u thonë dy janë shëjtan tre janë u tharë që që një u nuk mund të u thonë qëse nuk është i shëqëruar që që një u ka nevoj për shok të hajrit në këto u thtim cilë, të cilët dhët i gjendën ati pranë në gjdo nevoj dhe në gjdo halë që a i do të këtë sepse Zotit Gjellegjellalu kështu e ka kryuar një u shëqëruar a i nuk mund të Mirë po, është sahibu, sahib, shëqëru e si dhe shoku është një kosis dhe tërheqës. Dhe me thëmë, që fësë është i hajrit, tërheqë për mirë, edhe në që fësë është joj hajrit, pra është i tëkeqës, dhe të tërheqë njëriju për tëkeqët, të të të jamër e sasëlem, el maru aladini khalilihi, njëriju ka fen e njëriju të me të cilin shëqërohet. Falion dhurahadukum për këta është ujë të shofi gjithë të cili për jush, se këmër shok, këmër të dashur. Sigurisht, këj u të tim, nga që është i gjatë, fillon në momentin kërti dëll nga barku i nëmës, dhe mbaron në momentin kërti je për shpirtin dhe adorzon shpirtin zotët gjëllëve gjelalu mu, ka nëvoj dhe për qëtsime dhe për relaksime. E këto qëtsime dhe relaksime, Anë atë që i ka përmën Zotë Gjellë Gjelaluhu në Kuran Fi bujutin Adhin Allahu Anturfaan wa yudhkara fi hasmuhu Fiha rijalun La julihihim tijaratun La lahun anë dhikri Allah Wa ikhamin salat Fa Zotë Gjellë Gjelaluhu Për këto vendet e qëndrimit Në këto të tim Janë disa shtëpi Në të cilat Zotë i ka le jua Shë të ngrihet më të madhë emri ti Në toë Ka bura, ka bura që nuk e ja angazhëm, i eta e kësaj bote, apo trektia nga përmendja e Allahut Gjelle Gjellaruhu, i fiksojnë Allahut dhe takimit me Zotin Gjelle Gjellaruhu. Sigurisht, a i që është mërën, si shme dhe i është lënë veni për në fund, është qëllimit jeti qartë. Pa nuk mund të thoi njëjën që se nuk ka një qëllim të qartë. A i qëllim është të në e Zotin Gjelle Gjellaruhu, Sabiku ila madhëfiratin min robbikum rab, Wa gjennetin ardhu hasë ma watu e lë ardhu Unë ndët linë mutë të finë Shpejtoni, garoni për të gjennetet e zotët gjëllë gjelalu hu Gjërsia të silve është sa gjërsia e qjeve dhe tokës Këtë duhet jetë qëllimi kërësor Pa vërshështë se rruga dhe lodhja mund të hotoj një rjun Mirë pa e vazhdimish duhet kujtohet Të këshëllimi kërësor Që tjetë zoti dhe knajësia Allahut Gjellalu hun Sigurisht Kuflitët për gjenetin Se cili mendon Për mirësit e gjenetit Dhe rralë her Mendojmë Se kuj gjenet Si shtot dhe jamen e sasrem Në huffe til gjenetu bilmekari Nërsa gjeneti është të rethuar me gjërat e papëlqyëshme është i vështir gjeneti Për të arritë sepse ai është i shtrëtit. Dha asgjë që është e shtrëtit nuk është e lirë. Për këtë arsye edhe taksa e xhenetit është e lartë. Taksa e xhenetit i thotë që do të thotë që njeriu të çesë jetën e vet, që njeriu të çesë si shpirtin e vet përfitu kemësin e Zotit xhenna xalahu, xhenetin e Allahu xhenna xalahu. Kështu i thonë një fundamentalitet Zotë i ma të fa kërku prej një jut shumë më pak Sësa kjo Nuk fa kërku Zotë i Gjell gjëllë gjëllalu hu prej një jut ka i shumë Më pash përblimin Allahur gjëllë gjëllalu Do të te api një jut Si kur të këtë shitur shpirtin e ti Si kur ti këtë shitur Zotë i Gjell gjëllalu hu Jetëm e ti Ashtë e lirë E ashtë e vështirë Apo ashtë e leht Një ju Qësë meditom një jetë në vetë Në mënyrën se si adhuron Zotin Xhel Gjell Xelalu, u do të shohë se përkushtimi që ai bën për adhurim është shumë i thellë. Un kam bërë një prollogarit të vogël këtu me një njerëz i cili ka jetuar 100 vjet. Ëh, azi më mesatare që dikush ka jetuar 100 vjet, Zot, s'ka 100 vjet. Mesatarja e mjetit më thotë pejgames Osim, është ndërmjet 60-s dhe 70-s, po ne e morim 100. Për ti t'kënaç ato që kanë qenë të jetuar shumë në jetën e saj botë. Gjithë kjo për të treguar se kompensimi me xhenet nuk është real, po është thotën e interesit e kamata, fajdia. Një i cili ka jetuar 100 vjeç, 15 vjet i kanë ikur në sëmëri. Pra i pangarkuar me obligime dhe detyrime fetare. Dhe 30 vjet i kanë kaluar mbash 10s, të cilat njeriu është apo nuk është në rregull. Domethënë, i kanë pa nis llogarinë i këndë 25 dhe mbetë pjesa tjetër. A të e shohëm në nga rinë të këpjesa tjetër. 8 orë gjumë, 20 vjetë. 8 orë punë, 20 vjetë. 4 orë ngrën një apirja, përshime që a mund ketë një iju, 10 vjetë. 2 orë argëtim, ndit. i thonë 5 vjetë. Sa mbetin? Mbetin dy orë Bosh që i thonë 5 vjet Valë me hargjëm dy orë Adhurim në dit Se di Allah honë Aja hargjëm ne dy orë Adhurim në dit Në thonë një një i cili ka jetu një 100 vjet Adhurim nga këtoj 100 vjet Ka bo 5 vjet Sigurisht ka dhe njërës që Jetu një 100 vjet Dhe me adhurim dalin me miliona vjet Ka dhe të tjilë Ata që Gjdo gjë që mund bënë një jet Endjen Dhe kjo është kanë thonë Djetarët dalimin në mjetë djetarëve dhe njerëzve të tjerë Sepse djetarët pa njëri ju i ditur Nuk është kush me pasmaru shkollën Njëri ju i ditur Në Zotin Gjellëve Gjellalu Dhe në botën tjetër Endjen Gjdo gjë që bënë Kështë është të shekë Në të minë Allah, në një, në nga ligjatat e ti Zotin Më shuar thënë natët e tij më të mira në bashkë. Thoshte ky është ajo që dallon një iun e ditur dhe njëun e paditur. Të dy falën, të dy agjërojnë, të dy morin abdes, në por ky çdo gjë që e bën e ndjen, ndërsa ky tjetri nuk e ndjen. E si pasoi 8 er, 8 orë punçi në algoritëm 20 vjet, sa mund të jetë 10 orë punë ditë, mund të jetë edhe 12 orë punë ditë. Po ne po marrim një si të mesme. Kthi, ti shkruan 20 vjet adhurim, ndërsa ti shkruan hiç po kështu dhe ngranja dhe pyrja, po kështu dhe shumë e primetja, që potim vjetëshin, vjetëshin 55 vjetë dhe ingeqin një iëtë vetëm 5 vjetës. 5 vjetë, e Zotë i Gjellë Gjellalu është problem me gjithë atë, që se njëtë do tjetë korektë. Allahu, për këtë 5 vjeqarën e një 100 vjeqë, Zotë i Gjellë Gjellalu është problem një iëtë me gjennët. Pra jo si pasoj sa, asaj që kanë bërë njërzën, pastë pasojë mshirës së Allahut interes, pa ti bën një vepër të mirë dhe e fut në bankat e Zotit Xhelelalu. E kur vjen dita gjukimit, e gjykimit, e gjen atë male dhe kodra. Apo nuk është kështu. Sa hadithet tregojnë se shpërblimet të ditës së gjykimit janë me kodra, me male, me re. Pa nuk janë thjesht adhurime të bëra abstrakte. Sepse kemi një sprov në nyjet në kësaj bote që nuk e shohim adhurimin tonë, mirëpo e ndjejmë apo jo vlezim. Që se secili që aduron Zotin Xhelesheral u dhe bën një adhurim e ndjen, ndihet më mirë. Mirë po nuk sheh gjë. Po këto thaaj që bën gjuna, mëkat nuk sheh gjë. Mirë po ai e ndjen. Ndërkohë që ditë ngjykimit të gjitha këto do të jenë diçka që preken, sepse do të ketë peshore. E në peshore do të vije diçka, do të vë di kush që do të ketë vepra të mira sa vargmalit u hamës ose ai që është bërë pa drejtësi do të marri pëjtë mirave, është dishka që meret, kalon, nga një anë në anën tjetër, ose do të jabi pëjtë kjia dhe ati tjetërit, e kështu marat. Për të ashtu e pejramerin sa osem, kër e pytën sahabët, as tja o pejramerin zotit, nuk do të të fudështë në gjënet, si paso e vebrave të tua, tha pejramerin sa osem, as unja, vetëm se me mëshire me Allahum, gjellë, gjellalu, Sa ka që është kryuar gjenetit? Shumë kohë, ja. Gjell ka përja. Që është në kohë në kërë Zotë Gjellë Gjellë ka fjëduar kryimin e kryesave të ti. A është vjetruar gjenetit? A ka dalë jashtë mode? A e në prishpeme të gjenetit? Lumej të gjenetit? Hyrit të gjenetit? A e në plakë gjithë kjo kohë që i pëpresin të dashurit e të tyre dhe burat të ty në nga jetaj të saj botë? Jo, Asnjëra këto nuk është e vërtetë. Ather pse ky dëmbëlizëm, pse ky hutim, pse kjo ftohje që na ndodme edhe herë mastere nga adhurimi, nga dashuria për Zotin Xhella Xhelalu, nga dashuria për xhenetin e Zotit Xhella Xhelalu. Apo vëzhgjetani do thot se si jeti për atë punë. U shjeti që më fitu xhenetin e Zotit Xhella Xhelalu. Si pse e bën shefën? Sigurisht u thuati pak po pak po të drejtë, jo sa të drejtë. Xheneti i Zotit Xhelo Xhelalu fitohet fitohet lehtë, thotë jani sallallahu alajhi wasallam, wa innaha layasiratu liman yassalahu Allahu uhu la. Qad ishim ç'është i lehtë për atë njerëj që Zoti Xhelo Xhelalu u ja lehtëson atij. Atë Zoti duhet të shohit tek ti dy gjona, do të mëshpesh në Zot duhet të futesh xhenetin. 1 Ti të kesh vullnetin për fitur gjenetin. Ti dhe të kesh vullnetin. Kështë kushti i parë dhe kushti i dytë të mundohesh. Pa dëshim që për të dyja këta të i ke nevoj për ndime në Zotët Gjellë Gjellarung është të që kërka për i Zotët. Lutë jo Allahu Gjellë Gjellarung. Lutë jo Allahu Gjellarung të apë i vullnet. Lutë jo Allahu Gjellarung që të abëjt mundur për këta është ju e ka qenë fjala La haule wa la pua të illa billa Thesar për thesarve të gjennetit Sepse një ju nuk mund bëj për para në të mirë Në adhurim Dhe në kënësit Zotit Gjellë Gjellalu Vetëm se me sukses për ti Dhe nuk mund bëj mbrapsh Ndaj Ndalesave, ndaj haramene Vetëm se me sukses për Zotit Gjellë, Gjellalu Kështu shë Vullet Mundohu Lutju Allahu Gjellë Gjellalu Kështu shë Se in shëallahu tala Allahu ka bladhon mundësin Për të fitu me sinë ti Dhe gjënetin e Zodët Gjëllë Gjëllalu Zidhë dhe bëse në kujtohet Hadithi Ali O të radhi Allahu ta'alan hu I cili Kërë djoj një dit pe jamerin Sallallahu esenem I cili tha Nuk ka njëri që ka kryu Zodët Gjëllë Gjëllalu Vetëm se me kryimin e ti Ka kryu ashtë se ku do të shkoj Ku do të përfundoj Në gjënet Ose në gjëhenem Dhe me të drejt dhe me dojgjik shumë të pastër uquë dhe pyëti tha u pejga merin Zotit përderi sa qështë e që e ka e mbaruar kushtë dhe shkojnë gjenet dhe kushtë dhe shkojnë gjenem atëherë përse të punojmë dhe të lodhemi më mirë të presim atë që Zotit ka shkurat të përne tha pejga merin Sosemila i amelu fëkullun mujesërum lima kuli kale tha jo, ju punoni se gjithse cilit do t'i lehtësohet vendi në të cilin ose për të cilin aje është kryuar ju punoni se si gjithse cilit do t'i lehtësohet puna për vendin në të cilin është kryuar pastaj për t'u argumentuar pejga meri salawasem mori fjalën e Zotët Gjellë Gjelalu hu fa emma men a anka wa teka wa sot dheka bilhusna fa se në jesiru hu Liljusra, wa amman mën bëkhila vës tëgna, wa këtë dhe bebin husna, fëse në jesiru hu, Liljusra, thotë zotë i matë, ata cire të japin dhe shpenzojnë, dhe i feksohen zotë i gjellë e gjellalu hu, dhe e besojnë dë vërtetin që Allah u ka zbrit, ne do të alehcojmë atyre të lehtën, i lehtë është gjëneti për të arritë, në eftonë futë të së mshirë në zotë i gjellë e gjellalu, në eftonë fitësh sepse nuk ka as gjë vlerë të ka lahu Gjellë Gjellanus që që më të japë gjithë kujt që futët në mëshiren dhe ndashruin dhe në knajsin e ti thot për jamen sa so asem dhe ku argumentuar ma jetin tjetër që thot Zotë Gjellë Gjellanu ndërsa atat cilët të regon të përmbajtur nuk japin, nuk shpenzën për fenën Zotë Gjellë Gjellanu dhe të regoti i pane vojshëm për udhëzimin hujënorë Dhe përgjënjë shtron shpalljen Ne ati do t'i lehëcem të vështiren Thot Zotin, ne ati do t'i lehëcem të vështiren Përka shtuje, qohën dy veta në gjes Një që është gjenetli Dhe një që është gjenemli Qohën gjenetli unë um gjes Merabdes mu i të fëtot E prish gjumin Merabdes mu i të fëtot E falsabahun me gjemat Ose e falsabahun shpisit i ketë mundësit pastaj pun, pastaj vjen vjen dreka, fal drekën, vjen i kindia çto më ra. Dhe Xhen Xehane m'ion vetëm kur më anon. Se çfarë bën Xheneti, thotë, pa. Simir thotë, çohti, njerëzit dit për ditë ngjens sot në pes, po çohen. Po çfarë bën? Moradës. Ndhimir moradës ti gjithë no. ky ftohtë, pa thotë moradës. Ai nuk e mendon dot, jo mo ta bojn. Sepse nuk ka shkriu për Xhenetën. Por se ky e ka thlet. Qi, ashtriu për një në gjenet që që ja lehtëson Zotit punë të gjenetit ati që është gjenetli e ja lehtëson Allahu Gjellegjeralu punë të gjenemit ati që është gjenemli qofën kundër tëm ku ishe? thot i futaj teke në gota voglë është teke ka dopje përsa është gota modhe thot kërë stakëfirullah subhanallah si pi alkohol të këti i duket që dija modhe ku ishe? isha, isha me njonën thot në motel normalisht i duket si të sh Tho të stakë fyrë Allah Vëtëm kërë e një thotë Stakë fyrë Allah I dhëm Në i duke të vështir Që thotë kërë Allah I ka pa i gocë Dhe ka në të menu Tre orë dhe da fali Zotë e për zë da fali Sepse kjo është kjojë për diku Dhe kjo është kjojë për diku tjetër Thotë ibnërkajin Me rahimahullahu ta'ala Dukë E përshkruar se Gjeneti i Zotët fitohet le Me shpes në Zotët Thot Jasila e ta Rahmani Lesti Rahi sëten Belë enti gali e tunë alë lëk eslani Së kur Ibn Qajimi ka jetu me nemi fjallë Allahë më shëroftë Në gjenetet e ti Më të mija në bashkofë Më të dhe më të gjithjetarë të islamu Thot O plashka e Zotit Plashki thonë të qëka e që shi të në treg Plashkë në treg Thot O plashka e Zotit Ti nuk je E pavlefshme A, nuk je që s'kej një vler Ti je shumë e shtrejnë Po shumë e shtrejnë për dëmbelat Jasila atër Rahmani Lejse janaluha Fil elfi illa wahidun Lëthnani O plaq ka e Zotit e dal në treg Ty nuk mund të mari Në një mi Vetëm se një Jo dy Jasilat arrahmani Ejnë lë mushtëri Fele kad Bërizet Fele kad Bërizet Bi ejsari lë athmanu O plashka e të gjithë mëshirë shme Kuj janë ata që të dunë me vlerë Kuj janë mushtërit, klientela Thot Sepse aja ka dalë në tregë Me të shmimin, me të lije Nusë Allahum që të në bërë për të në njerëzë Që mundohen Kanë vullnën dhe mundohen dhe fillën negociatat në këtë trekti në këtë trekti me Zotin gjelanuhu trekti që më të vërtet duhet me konkuru dhe duhet me pas zili dhe me pas zili për gjëma tjera se e mori këtë grad shkendëtore apo mori këtë fam apo se u përmen thot Zotin imam me fidelike feljet e na fesil mu të na fisun me gjera të tila let garojnë garuesit Për këta është të e përgamerës asem kur foli për zilin e cila pa dyshim është e u rryrë në islam, tha, la dhëbëta i la fëfnëtejnë. Nuk mund të ketë njëri o zili vetëm së në dyraste. Një njëri që Zotë i ka donë kuramën dhe dijen dhe i ponon me të dhe e për hapa të, dhe njëri që Zotë i gjelalu i ka donë pasuri dhe je jep hapun e jep haku në Zotët dhe haku në kërjesave në të. Kërë zilija e vërtetë. Dhe këtu, më të vërtet, duhet me pas një jo zili me kuptimin e mirë që të këtë dhe i dëshirën për të garuar dhe për të konkuruar me të tjeret. Sigurisht, kërru dhe kjo të tim dhe kjo qëllim i lart që duhet jet të gjithse cili prej nësh ka nevoj për orientime, sepse njëri ju e ka në natyren e ti haresën Për të arështuja ka nevojë her mas herë masëhere të shofi shenjat, të shofi udhëzimet në mënyrë që mos gaboj rrugën e ti. E pa dyshim se me zlisët tila, ullje tila, në ndetja pram njerëzve cilë Zotë Gjellë Gjellalu hu, u ka dhonë ndije, cilë Zotë Gjellë Gjellalu hu, u ka dhonë urci, u ka dhonë maturi, pa dyshim që do tjenë ndihm për njeri jumë, por chuar në vend misionin për cilin Zoti e ka sjell në jetën e kësaj bote. O ma khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun. Do ju kam krijuar xhin dhe njerëzit për asgjë tjetër vetëm se të më adhurojnë mua vetëm pa shok dhe njëkohësisht për të zbatuar dhe jetuar dritën e Zotit xalaluhu adrit që i them Kur'an dhe adrit që i them sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të ishë njësa ufëzimet dhe orientimet për gjithme, në zotën gjëllë gjelalu mu që në bëjdo bi gjithve me satham. Allah ishë për blehmet mirë, sallallahu a sallam, wa baref al abdihi wa rasulihi muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, sallam.